Розділ 26-й. Одного разу у дитинстві Брон Ламіан ненадовго мусила разом із батьком-сенатором та всім будинком переїхати із Луза на центр Таокита, де побачила лісисті чудеса адміністративного житлового комплексу. У той же час вона вперше подивилася старожитній плаский мультфільм від студії Діснея Пітер Пен. Потім вона одразу ж прочитала книжку. Обидва витвори полонили її душу. Кілька місяців п'ятирічна за стандартним ліком дівчинка щоночі чекала на появу Пітера Пена, котрий мав би забрати її разом із собою. Вона лишала в будинку записки, які могли скерувати хлопчака до її спальні у черепичній мансарді. Вона втікала з дому, поки батьки спали і вилежувалася на м'якій траві оленячого парку, спостерігаючи за молочно-сірим нічним небом ЦТК та мріючи про хлопчика з небувальщини, котрий як не цієї ночі, то наступної, Прилетить, щоб забрати її за другу зірку праворуч, а далі навпростець аж до ранку. Вона стане йому супутницею матерію загублених хлопчаків, мстицею-сестрицею в боротьбі із лихим гаком, а найголовніше – новою Пітеровою Венді, новою подругою хлопця, котрий ніколи не стане дорослим. І от тепер, через 20 років, Пітер нарешті прийшов до неї. Ламія не відчула булю, тільки раптовий крижений натиск, Ніби сталевий пазур ктиря, який, встромившись у нейрошун за вухом, вирвав її кудись. Тепер вона летіла. Раніше їй доводилося бувати у базовій площині та самій інфосфері. Ще кілька тижнів тому Лам'я, намагаючись допомогти Джоні викрасти його персону повернутої особистості, покаталася матрицею Технокорду разом зі своїм улюбленим кіберпанком Бібі -Бі Сурбрінгером. Вони подолали периферію і вкрали персону, але наразилися на сигналізацію, і Бібі -Бі загинув. Ламія ні за що на світі не хотіла повертатися в інфосферу. Але ось вона знову тут. Теперішнє переживання не можна було ні на краплинку порівнювати з тим, що ти відчуваєш, використовуючи комлог або вузли комунікаторів. Це була повноцінна стим-симуляція, наче ти потрапив у повнокольорову голографічну драму з об'ємним стереозвуком. Все одно, що перебувати там у реальності. Пітер нарешті прийшов по неї. Ламія піднялася над кривою гіперіонівського лімбу, Розглядаючи рудиментарні канали мікрохвильових потоків даних та вузькоскерованих комунікаційних каналів, що правили планеті за її інфосферу на стадії Ембріона. Вона не спинилася, щоби зайти в неї, оскільки її скеровував оранжевий лінк у небо, що вів до справжніх проспектів та магістрали базової площини. Простір гіперіона зазнав вторгнення як збройних сил гегемонії, так і роєвих нанців. Вони обоє принесли з собою кемерні складчасті структури власних інфосфер. Новим поглядом Ламія могла оцінити тисячі рівнів інформаційного потоку ЗСГ, турбулентний зелений океан інформації, що неслася червоними жилами в безпечених каналів, та обертовні фіолетові сфери з чорними ескортфагами – армійські штучні інтелекти. Ця псевдоподія великої мегаінфосфери мережі виливалася в нормальний простір із чорної круговерті корабельних телепортів Уздовж усе ширшого фронту хвиль, чиї миттєві брижі накладалися одна на одну і, як зрозуміла Ламія, були свідченням безперервних інформаційних вихлюпів десятків передавачів класу «Світло плюс». Вона пригальмувала, раптом завагавшись, куди рухатися далі, на який проспект вирушати. Вона летіла, і її непевність могла, здавалося, знищити магію. Вона загрожувала спустити її назад, на землю, в багатьох милях унизу. І тоді Пітер узяв її за руку і втримав на люту. «Джоні! Привіт, Брон!» Щойно вона побачила його, як образ її власного тіла явився тут. Це був Джоні, її клієнт і коханець, такий, яким вона його бачила востаннє. З велицюватим обличчям, карими очима, охайним носиком та вольовим підборіддям. Його каштанові кучері, які раніше спадали на комір, а обличчя могло слугувати ескізом енергійного завзяття. Вона й досі мліла всередині від його усмішки. «Джоні!» Вона пригорнулась до нього і відчула потиск його дужих рук на своїй спині, коли вони летіли над цілим світом. Відчувала, як її перса притискається до його грудей, коли він відповів їй несподіваною, як на його дрібну статуру міццю у власних обіймів. Вони поцілувалися, і заперечити реальності своїх емоцій вона не могла. Ламія линула на відстані простягнутих рук, поклавши долоні йому на плечі. Їхні обличчя світилися зеленим та фіолетовим від великого океану інфосфери над ними. «Це все реальне?» – вона почула власний голос та акцент у запитанні, навіть попри те, що насправді тільки думала про це. «Так, настільки ж реальне, наскільки такою може вважатися будь-яка частина матриці базової площини. Ми на краю мегасфери, в просторі Гіперіона. Його голос і досі бренів тим непізнаваним акцентом, що її так бісив і вводив в оману. Що сталося?» І з цими словами вона передала йому образи того, як з'явився ктир, його подоби, раптового та моторошного удару пальця леза. «Так», – подумав Джоні, притискаючи її до себе міцніше. Яким із чином це визволило мене із петлі шрена та викинуло одразу в інфосферу. «Я померла, Джоні?» Обличчя Джоні Кітса всміхнулося до неї. Він трошки її струснув, лагідно поцілував та розвернув так, щоб вони обоє могли насолоджуватися. Видовищем унизу та вгорі. Ні, ти й не померла. Хоча, Брон, ти можеш зараз бути під'єднана до якогось химерного пристрою, що підтримує життєдіяльність, поки твій аналог базової площини блукає тут зі мною. А ти мертвий? І знову він до неї вишкірився. Більше ні. Хоча життя в петлі Шрена і не схоже на те, яким воно мало би бути, за словами розробників. То було все одно, що снити чужими снами. А мені ти снився. Джонні кивнув. «Не думаю, що то був я. Мені існилися ті самі сни. Розмови з Міною Глетстон, фрагменти нарад в уряді гегемонії. Так, він стиснув її руку. Я підозрюю, що вони перезапустили ще одного кібрида кітца, І якимось чином ми з ним зв'язуємося через усі ці світлові роки? «Ще один кібрид? Але ж як? Ти знищив шаблону Корді, звільнив свою персону». Її коханець знизав плечима. Він був у гофрованій сорочці і шовковій камізельці, небаченого їй доти крою тих даних по проспектах у горі заливав їх обох пульсаціями неонового світла. Я підозрював, що резервних копій могло виявитися більше, ніж ми з БіБі -Бі змогли знайти при такому мілкому зануренні у периферію корду. Це не має значення, Брон. Якщо існує інша копія, то це я, і мені ні не повірити в те, що цей інший я може бути мені ворогом. Гайда, дізнаємося про це разом. Ламія забарилася на секунду, хоч він і тягнув її за собою вгору. Про що дізнаймося? Це наш шанс дізнатися, що відбувається насправді, брон, шанс дістатися в суті всіх загадок. У власному голосі думці їй чулася непритаманна боязкість. Джоні, я не певна, що хочу. Він розвернувся і глянув на неї. І це детектив, якого я раніше знав? Що сталося з жінкою, котра терпіти не могла таємниць? Вона пережила неабияку колотнечу Джоні. Я мала змогу озирнутися і зрозуміти, що стало детективом головним чином. Через самогубство батька. Я й досі намагаюся розібратися в подробицях тієї смерті. А тим часом багато хто в реальному житті зазнав горя. Включно з тобою, мій любий. Ну і як? Розібралася? О, чому? У батьковому самогубстві. Ламія насупилася на нього. Я не знаю, навряд чи. Джоні показав їй рідку масу вируючої інфосфери вгорі над ними. Брон, там на нас чекає багато відповідей. Головне – бути сміливою і готовою їх шукати. Вона знову взяла його за руку. «Ми можемо там загинути?» «Так». Ламія чекала, поглянула вниз на Гіперіон. Світ був схожий на темну криву з нечисленними кишенями ізольованих даних, що горіли, не би, багаття вночі. А Великий океан угорі над ними, бурливі бринів світлом та інформаційним шумом. І Брон знала, що це лише крихітна галузочка мегасфери, розташованої за ним. Вона знала, відчувала, що їхні відродження аналоги базової площини – може зараз вирішити в місця, про які не міг мріяти жоден ковбой-кіберпанк. Із Джоні в ролі провідника Брон знала, що зможе проникнути в такі надра мегасфери та технокорду, які навіть не снилися людям, і їй стало страшно. Але вона ж нарешті зустріла Пітера Пена, і Небувальщина її манила. Гараджоні, то чого ми чекаємо? Вони обоє полинули вгору на зустріч мегасфері.